Я вже маю досить вашого свята, сказала Марта, але не та, з якою спав мартофляк цієї ночі, а мартофлякова жінка. Я хочу до готелю. Мені завтра рано вставати і їхати додому. Чого ти поїдеш, запитав її Немирич. Завтра тут почнеться найголовніше. Я лишила вдома дітей, повідомила Марта. Але ж вони з батьками, нічого їм не станеться, запевнив Хомський. «Ти просто ображена на ростика, я розумію», – здогадався Немирич. «Старий придурок, цап!» – не витримала Марта. «Добре, ми підемо до готелю. Але для цього слід відшукати нашого чортопільського друга. Він десь там спить, у Крайслері», – розсудив Немирич. «Я і без нього прекрасно знаю, де той готель. Я в цьому Чортополі бувала сто разів». «Ну, то ходімо», – взяв її під руку Хомський. «Добре. Але ми не можемо лишити того хлопця з плячем у машині», – не вступався Немирич. «А що йому може статися? І взагалі, хіба він нам потрібен?» – Хомський презирливо скривив губу. «Старий, ти створюєш проблему там, де її нема. Біленкевич зараз спить у розкішному авті. Йому добре. А ми повинні спати в готелі. От і все. Ходімо». «Він міг там задихнутися», – припустив Немирич. «Ну тоді тим більше нема сенсу його звідти витягати. Уяви собі, що ти відкриваєш багажник, а в ньому труп Білинкевича. Це тільки зіпсує тобі настрій», – переконував Хомський. «Ви можете піти до готелю вдвох», – не мирився Немирич. «А я знайду Білинкевича». «Чудова думка», – похвалив Хомський. «Ну то пензлюй, шукай, якщо він тобі цікавіший від нас. Я так розумію, що ти навмисне хочеш нас лишити, бо ми вже тобі набридли». Сподіваюся, ти запам'ятав те місце, де стоїть імперіал? Недалеко звідси, кивнув Немирич. Тут усе недалеко, погодився з ним хома. Слухай, цілком можливо, що він гомік. Будь обережний. Принаймні, раз у житті треба і цього спробувати, заспокоїв його Немирич і, махнувши рукою, відійшов у святковий натовп.